De tévedtem. Senki sem volt az irodámban. Bementem és leültem az asztalomhoz. Fúcsán éreztem magam. Rengeteg dolog nem stimmelt. Például, hogy miért olvasta ott az ügyvédnél az a csávó, az újságot fejjel lefelé tartva. Neki az agydokinál kellett volna ülnie. Vagy lehet, hogy csak az első oldal volt fejjel lefelé, de amúgy rendesen olvasta, és Isten létezik. És a vörösbegy túl sok mindent kellett megoldanom és közben reggel felkelni meg olyan volt, mint a világegyetem üres falát bámulni. Lehet, hogy el kellene mennem egy nájklubba, és bedugnom egy 5 dollárost egy tangába, csak hogy mindent elfelejtsek. Vagy inkább egy boxmetszre, és nézni, ahogy két csávú a szart is kiveri egymásból. De nem, hisz a gond és fájdalom tartja az embert életben. Vagyis az, hogy az ember megpróbálja a gondot és a fájdalmat elkerülni. Nálam ez teljes munkaidős állás volt. Sőt, néha még álmomban sem nyughattam. Legutóbb is azt álmodtam, hogy egy elefánt alatt fekszem, teljesen mozgásképtelenül. Az meg egy irdatlan nagy kupas szart készül rá engedni, ami már éppen hullott volna le, amikor hamburger a macskám átmászott a fejemen, és felébredtem. Na most, ha ezt az álmot elmesélik egy pszichiáternek, mindjárt valami szörnyűséget hoz ki belőle. Mivel rengeteget fizetnek neki, azt akarja, hogy lehetőleg rosszul érezzik magukat. Bemeséli, hogy a széklet pénisz, amitől vagy félnek, vagy épp ellenkezőleg vonzódnak hozzá, vagy valami hasonló fassággal áll elő. Pedig csak az van, hogy ő az, aki fél, vagy ő az, akinek kell az a nagy pénisz. És közben az egész nem más, mint egy álom, a nagy elefántról, meg a szaráról. Néha a dolgok azok, amiknek látszanak. Az álom legavatottabb megfejtője az, aki álmodja. Tartsák a pénzüket a zsebükben, vagy tegyék egy jó lóra. Ittem egy két hidegem. Majdnem leugrott tőle a fülem a fejemről, és mindjárt jobban lettem. Éreztem, hogy felmelegszik az agyam. Tehát még nem haltam meg, csak széthullóban vagyok. De ki nem? Mi mindannyian ugyanabbal a süllyedő hajóban ülünk, és megpróbálunk jókedvűen nevezni. Itt van például a karácsony. Ki a szarnak hiányzik? Aki találta, annak biztosan sosem kellett nehéz csomagokat cipelnie. Nekünk viszont minden felesleges cuccunktól meg kell szabadulnunk ahhoz, hogy lássuk, hol is vagyunk valójában. Pontosabban, hol nem vagyunk. Mert minél több cucctól szabadul meg az ember, annál világosabban lát. Az életben minden fordítva működik. Ha fordítva él valaki, a nirvána az ölébe potyom. Na ja. Ittam még egy kortszakét. Kezdtem magamhoz térni. Kezdtem újra Nick Bellan lenni. A szuperkopó. Aztán megszólalt a telefon. Úgy vettem fel, ahogy egy normális ember venné föl. Na jó, nem éppen úgy. Mert néha egy telefonról az elefánt szar jut az eszembe. Tudják, az a sok szarság, amit a vonatúlsó végéről lehet hallani. A telefon, az csak telefon. De ami átjön rajta, az egy teljesen más problémakör. Maga igen gyatra egy filozófus, közölte lédi halál. Magamnak épp tökéletes vagyok, feleltem. Az embereket a saját téveszméig értetik, mondta. Még jó, mi más maradt nekik? kérdeztem. A vég? Na ja, a fenébe is. A fenébe magával? Mi a helyzet a szelén ügyjel? Megoldottam, bébi. Avasson be, dagad, fiú. Akkor találkozunk muszónál, holnap kettő kor Rendben, de ajánlom, hogy tudjon valamivel szolgálni. Én nem űzöm hiába a mesterségemet, bébi. Ezzel mi a fenét akar mondani? Ja, bocs, azt akartam mondani, hogy nem űzöm hiába a mesterségemet. Hát, azt melegen ajánlom. Ajánlhatja is, a nyakamat teszem rá. Épp most tette rá, mondta Lady Halál, és letette a kagylót. Én is letettem a telefont, és egy darabig csak néztem. Majd kivettem egy régi szivart a hamutálból, meggyújtottam és majdnem elhánytam magam. Aztán felvettem a kagylót, és tárcsáztam szerint. Négy egy csörgött, aztán meghallottam a hangját. Uram, örömmel értesítem, hogy nyert egy kiló megyet és egy utazást Rómába. Nem tudom, ki beszél, de ne baszakodjon velem. Nick Bellan vagyok. Akkor kérem a bombont. Találkozzunk holnap 20-nál, 2.30-kor. Minek? Csak jöjjön el, francúz, és véget vetek az üldöztetésének. Ez komoly. Igen. Jó, ott lesz egy. Azzal letette. Az emberek manapság már nem szoktak elköszönni egymástól. Legalábbis a mi világunkban nem. Szemesztem a szakés üveggel egy sort. Aztán rávetettem magam. Két óra tizenöt volt. Musszónál ültem. Előttem az asztalon volt katonik. Szelőn és lédi halál nem sokára megejti a nagy találkozást. Kettő a klienseim közül. Jól megy az üzlet. Csak épp az a kérdés, merre? Egy fickó a szemközti boxból folyamatosan bámul. Vannak emberek, akik folyton csak bámulnak, mint a tehenek. Belekortyoltam a vodkámba, visszatettem a poharat az asztalra, és felnéztem. A csávó még mindig bámult. Még két percet adok neki, gondoltam magamban, aztán szétverem a pofáját. Egy 45 nél jártunk, amikor a fickó felállt, és elindult felén. Megtapogattam a pisztolytáskámat, ott volt a kicsike, keményen, mint az erekció. Úgy nézett ki a faszi, mint egy parkolóőr. Vagy egy fogorvos. Ronda bajusza és hamis mosolya volt. Vagy lehet, hogy hamis bajusza és ronda mosolya. Odaért az asztalomhoz, megállt és fölém magasodott. Figyelj, öreg, mondtam. Ne haragudj, nincs apróm. Nem is apró pénzért, jöttem, haver", válaszolta. Feszült lettem tőle. Olyan szeme volt, mint egy döglött halnak. Akkor mi kéne? Kérdeztem. Kidobtak a motelszobából? Dehogy, mondta. Az anyámmal élek. Hány éves vagy? Negyvel Hát Hát, ez beteges. Nem ez, hanem ő. Szegény nem tudja visszatartani a vizeletét. Belenkázni kell meg minden. Ó, sajnálom. Én is. Aztán csak áldogált. Hát, szólaltam meg, fogalmam sincs, hogyan segíthetnék ezen. Á, nem tudsz. Megittam a vodkámat. Csak kérdezni akartam, mondta végül. Csak akartam kérdezni tőled valamit. Csak tessék. Nem te vagy Spike Jenkins. Kicsoda? A Spike Jenkins, a detroit-i nehézsúlyú boxoló. Láttam egyszer a Tiger Foster elleni meccsedet. Az volt az egyik legjobb unió, amit életemben láttam. Ki nyert? kérdeztem. A Tiger Foster. À, nem én vagyok Jenkins, menj vissza a helyedre. Nem, hát, ugye? Biztos, hogy nem te vagy Spike Jenkins? biztos. Pedig esküdni mertem volna rá. Megfordult és visszament a helyére, ahogy mondtam neki. Ránéztem az órámra. Pontosan 2 óra 30 volt. Ó, késnek ezek. Aztán intettem a csaposnak még egy italért. 2.35-kor szellünk belépett az ajtón. Megállt egy pillanatra és körbenézett. Felszúrtam a szalvétámat egy villára, és integettem neki jött leült. Egy viszkit kérek szódával, mondta. Remekül időzített. A csapos épp akkor érkezett meg az italommal. Leadtam a rendelést, a sajátomat meg egyből felhajtottam. Kicsit furcsán éreztem magam, mintha már minden mindegy lenne. Lédi <lady> halál. A halál maga. Vagy szelőm. Lefárasztott ez az egész ügy. Eltűnt belőlem a lendület. A lét nem csak abszurd volt, de emellett kemény meló is. Csak gondoljanak arra, hányszor veszik fel az alsó nadrágjukat egy emberöltő alatt. Botrány, undorító, nevetséges. Aztán a másik boxban ülő csávó megint megjelent. Ránézett Selinre. Te, ez a fickó, akivel üttüldögész, nem Spike Jenkins? Uram, ha magának úgy tetszik a golyója, ahogy most van, kérem távozzon az asztalunktól, minél hamarabb. A csávó mindjárt el is ment. – Na jó, – mondta Szelin. Miért hívott ide? – Hogy találkozzon Lady Halállal. – Szóval a halál nő nem ő, mi? – Néha. Szelin is megkapta az italát, ő is lenyomta egyből. – És mikor fethetjük fel Lady Halál kilétét? – Látta valaha Spike jenkins bunyózni? – Nem. – Úgy néz ki, mint én. – Hát, nem mondhatnám, hogy ez nagy teljesítmény. És akkor megjelent az ajtóban Lady Halál. Gyilkos egy volt. Oda jött az asztalunkhoz, és letette magát a székre. Vészkit közölte. Intettem a pincérnek, és leadtam neki az újabb rendelést. Nem is tudom, hogy mutassam be magukat egymásnak, mert igazából nem is tudom, hogy kicsodák, mondtam nekik. Akkor miféle magánnyomozó maga? kérdezte szelő. A legjobb elében. Tényleg? És minek a rövidítése az elé? Lúzer alkoholisták. Mostanában is hiszik, Mostanában is. Lédi halálitala is megjött. Bedobta, majd ránézett szelőnre. Akkor mutatkozzon be, mi a neve? Spike Jenkins. A Spike Jenkins meghalt. Honnan tudja? Tudom, és kész. Intettem a pincérnek, és rendeltem még egy kört. Aztán csak ültünk ott, és szótlanul néztük egymást. Na, akkor... Szólaltam meg végül. Most, hogy ilyen egybe csúsztunk, javasolnám, hogy mivel én fizettem itt az italokat, kössünk fogadást. És aki veszít, az fizeti a következő kört. És miben fogadjuk? Hát, valami egyszerű dologba. Mondjuk, hogy hány számból áll az azonosító a jogosítványunkon. Ez hülyeség, ugyan már. Jaj, ne legyen már ilyen beszari, nógattal Lédi halál. Oké, tippelek, mondta Szalé. Oké, tippeljen, mondtam. Hát jó, legyen mondjuk nyolc. Én hétre tippelek, mondta lédi halál. Jó, én ötre. Na és akkor most vegyük elő a jogosítványunkat és ellenőrizzük. Előkotortuk őket. Ó, örvendezett lédi halál. Az enyém hét. A picsába, mondtam, az enyém is. Az enyém meg nyolc, mondta szelén. Ezt nem hiszem el, hadd nézzem meg. Kivettem a kezéből a jogsiját, és megszámoltam. – Ez csak hét! Beszámolta a betűt is az elején. Nézze csak! látottam a jogsit lédi halálnak. Hét szám volt meg a neve. Luis Fernández Distachez. Születési ideje 1894. – Azt a kurva! Egész testemben remegni kezdtem. Nem nagyon, de eléggé. Hatalmas akarat erővel csillapítottam a remegést enyhe, de folytonos hidegrázásra. Egy kicsit sok volt ez egyszerre. Ő az, és itt ül velünk egy asztalnál, musszónál, egy csendes délután, nem is olyan messze a XXI. századtól. Lédi halál százisba esett, teljes százisba. Egyszerűen gyönyörű volt, csak úgy ragyogott. Adja vissza azonnal a jogosítványomat, mondta Szeli. Tessék, fiú, mondta Lédi halál mosolyogva, és átnyújtotta neki. Hát, úgy tűnik, mindketten vesztettünk, mondtam szelének. Feldobjunk egy pénzt, hogy eldöntsük ki fizet? Rendben. Elővettem a szerencsét hozó 25 centesemet, feldobtam, és még a levegőben volt, rákiáltottam kiáltottam szelére. Fej vagy írás? Írás. Leesett az asztalra és megállt. Fej. Felvettem és visszatettem a zsebembe. Valahogy az az érzésem, mondtam szelének, hogy ez nem a maga napja lesz. Nem hát, hanem az enyém. Vágta rá Lédi halál. Megjött az újabb kör ital. – Kérem, írja az én számlámra! – mondta Szelin a pincérnek. – Aztán csak küldtünk egy darabig. – Úgy érzem magam, mint akit nagyon átvertek! – mondta és leküldte az italát. – Pedig előre figyelmeztettek, hogy itt elében vigyázzak az eszementekkel. – Még mindig aktív, Szelin? – Nekem már ennyi elég volt. Lelépek. – Na, nem már! Higyon még egyet! Olyan rövid az élet! – marasztalta Lédi halál. Isten, mencs, már itt sem vagyok! Azzal oda nyomott egy huszast az asztalra, felállt és kiment az ajtón. Hát, ez elment, mondtam lédi halálnak. Én nem vagyok olyan biztos benne, feleltem. Aztán egy hang, éles, csikorgó, fékhang hallatszott, meg egy hangos puffanás, mint amikor fém csapódik a húsnak. Felugrottam az asztaltól és kirohantam az utcára. A Hollywood bulvár kellős közepén ott feküdt szelén, mozdulatlan teste. Dagadt, vörös kalapos nő szállt ki a száz éves kocsijából, és csak sikított, sikított, sikított. Szerint nem mozdult. Tudtam, hogy meghalt. Megfordultam, és visszaballaktam a bárba. Lédi halálnak már nyoma sem volt. Visszaültem az asztalhoz, az italomhoz még hozzá se nyúltam. Már amíg vissza nem ültem. Aztán legurítottam, és csak ültem ott. A jók sokáig élnek, gondoltam magamban. Aztán csak küldtem tovább. Hey, – Hé, Jenkins! – hallottam a sarokból. – Hová tűntek a barátaid? A boxos csávó szólt. Még mindig ott volt. – Mét is szól? – kérdeztem. – Rumos kólát! – Két rumos kólát lesz szíves. Egyet nekem, egyet meg neki! – szóltam a csaposnak. A pincér kihozta az italokat. A boxos a boxában ült az övével, én meg az asztalomnál az enyémmel. És akkor meghalottam a szirénát. Addig jó, míg hallod, addig nem érted jönnek, gondoltam magamban. Megittam az italomat, kértem a számlát, fizettem a kártyámmal, adtam húsz százalék borravalót, és hazamentem. Másnap, amikor megérkeztem az irodába, leültem az asztalhoz, feltettem rá a lábam, és rágyújtottam egy szivarra. Sikeresnek könyveltem el magam, hisz megoldottam egy ügyet. Két klienssel és egy ügyel kevesebb. Igaz, alap még nem tiszta, még hátra volt a vörösbegy. És Jack Bess ügye is, szindivel. Na meg Hell Grovers és az ő ürlénye, Jenny Nightro. A gondolataim Cindy Bess és Jenny Nightro körül forogtak. Kellemes gondolatok voltak, kellemesebbek, mint vadászlesen ülni és várni, hogy a kacsák felrepüljenek. Aztán gondolkodóba estem, és eltűnődtem az élet nagy megfejtései. Akik megoldják a dolgokat az életben, nagyon kitartó és szerencsés emberek, mert ha valaki elég kitartó, előbb-utóbb megjön a szerencséje is. A legtöbb ember nem várja meg a szerencséjét, hamarabb feladja. De nem velem. Ő nem papírhuszár, hanem nagymenő, ász. Egy kicsit lusta talán, de rafkós. Kihúztam a jobb fölső fiókot, kivettem a vodkás üveget, és tudomású vettem egy italt. A győzelemre ittam, a győztes írja a történelemkönyvet, és közben szép szüzek hada veszi körül. Megcsődent a telefon. Felvettem. Belám, még nem végeztünk egymással? Lédi halál volt az. Nem egyezhetnénk meg valahogy édesem? Erre még nem volt precedens. Hát, teremtsünk precedens hölgyem. Belám, én nem teremtek. Na jó, de akkor legalább egy egyszer velem. Adjon egy R.A.H. Az mi? Randevú a halállal. És mire lenne az jó? Hogy felkészíthessem magam. Bele, azt amúgy is meg kell tennie minden emberi lénynek. De nem tetszik, drága hölgyem, mert elfelejtik, vagy nem érdeklő őket, vagy túl hülyék hozzá. Ez engem hagy. Hogy... És mi nem? A munkám, az nem. A munkám engem se, hölgyem, az engem is érdekel. Nagyon helyes dagad fiúk. Szóval csak azért hívtam, nehogy azt higgye, hogy megfeledkeztem magáról. Ó, igazán lekötelesz, hölgyem, most már sokkal jobb kedvem van. Még látjuk egymást? És letette. Valaki mindig akad, aki elrontja az ember napját, hanem az életét. Eltoltam a szivaromat, feltettem a sapkámat, kimentem, bezártam magam mögött az ajtót, és hívtam a liftet. Amikor kiértem az utcára, megálltam, és csak néztem az embereket. Megfájdult a gyomrom. Elindultam hát a legközelebbi kocsmába. Betértem a napfogyatkozás nevű csehóba, és felültem egy bárszékre. Gondolkodnom kellett. Meg kellett oldanom az ügyeimet, de fogalmam sem volt, hol kezdjem. Rendeltem egy viszkit meg egy sört kísérőnek. Kedvem lett volna ledőlni valahova, és aludni néhány hetet. Kezdett megviselni az élet. Régen volt még benne valami izgalom. Nem sok ugyan, de valamennyi. De jobb, ha erről nem is beszélek maguknak. Három házasság, három vállás. Megszülettem, és kész voltam meghalni. Semmi más dolgom nem volt, mint hogy olyan ügyeket oldjak meg, amikkel mások még véletlenül sem akartak foglalkozni. Főleg nem az én béremért. Egy csávó a kocsma végéből folyamatosan bámult. Éreztem, hogy néz. A hely üres volt, leszámítva engem, őt meg a pultost. Megítem az italomat, és kértem egy másikat a csapostól. Merőszőr volt az arca. – Ugyanezt? – kérdezte. – Igen, csak ezúttal a viszki erősebb legyen. – Ugyanezért a pénzért? – Aha, ha belefér. – Ezt hogy érti? Hát, – Tudja, azt maga nagyon jól. – Nem én. – Hát akkor, amíg önti, merengjen el rajta. A csávó az alapvégen elkapta a pillantásomat. Intett és oda kiáltotta. – Hogy vagy, Eddi? – Nem vagyok, Eddi. Pedig úgy nézel ki, mint Eddi? Kurvára nem érdekel, hogy úgy néz-e ki, mint Eddia, vagy sem. Ne kötek egy velem. Miért? Mi lesz? A csapos meghozta az italomat, és elvett valamennyit a pénzből, amit a pultra tettem. Majd megszólalt. Szerintem maga nem túl rendes, fickó. Magát meg kikérdezte. Nem kell, hogy kiszolgáljam. Ha nem kell a pénz, megtartom magamnak. Annyira nem kell. Hát mennyire? Árulja, mennyire. – Ne adjon neki többet! – üvöltötte a csávó a kocsma végéből. – Még egy szó, és feldugom a lábam a seggedbe. Gumicsővel fogják az arcodból kiszívni a piros buborékokat az ambulancián. Erre félinken elmosolódott, a csapos meg csak átmozdulatlanul. – Ide hallgasson, Bejöttem ide, hogy békében megígyak egy italt. Erre mindenki hülyeségekkel fáraszt. – Egyébként nem láttak véletlenül a vörös begyet? – A vörös begyet? Az ki? Hát, majd, ha meglátják, megtudják. Na mindegy, hagyjuk. Megittem a piámat, és leléptem. Az utcán sokkal jobb volt. Sétáltam egyet. Valaminek most már el kellett dőlnie. De nem nekem. Elkezdtem számolgatni a velem szembe jövő hülyéket. Ötvenig jutottam másfél perc alatt. Aztán betértem a következő kocsmába. Bementem, és felültem egy bárszékre. Oda jött a csapos. Hello, Eddi. Nem vagyok, Eddi. Én vagyok, Eddi. Jobb, ha nem szórakozik velem. Maga szórakozik velem. Ide figyeljem, én békés természetű ember vagyok, és viszonylag normális. Nem szagolgatom mások hónalját, nem hordok női alsót, de akárhová megyek, valaki mindig belém köt, egy pillanatig se hagynak nyugtom. Miért van ez? Nem tudom. Annak, akik hozzák a bajt. Gondolom, maga is ilyen Na, jól van, Eddi. Akkor ne gondolkozzon tovább. Inkább csináljon nekem egy vodka tonikot zöld citrommal. Nincs zöld citromunk. Dehogy nincs, hiszen innen látom. De az nem magának van oda téve. Hát kinek? Elizabeth taylor -nak. Na, ide hallgasson. Ha ma is a saját ágyában szeretne aludni, akkor tegyen szépen bele az italba egy citromot. De rögtön. Vagy különben mi lesz? Hát, még egy szót szól, és problémái lesznek a légzésével. Elhallgatott. Nézett és azon merengett, vajon visszaugasson e vagy sem. Aztán pislogott egyet és okosan döntött. Neki állt megcsinálni az italomat. Rajta tartottam a szemem. Nem trükközött, aztán elém tette az italt. – Csak vicceltem, uram. Tehát nem szabad? – Na, csak ha jó a vicc, akkor. Eddi odébb ment és megállt a bárpult másik végén. Én meg elővettem egy papírpénzt, kivettem a zöld citromot a pohárból és rácsöpögtettem a lóvéra. Aztán feltekertem a pénzt, és végiggurítottam a bárpultom. Pont előtte állt meg. Ránézett, én meg lassan felálltam. Csináltam egy nyakkörzést, megfordultam, és kimentem a kocsmából. Úgy döntöttem, hogy visszamegyek az irodába. Dolgom volt. A szemem kék, és magamon kívül senkit se szeret. Útközben a kedvenc részemet dúdolgattam a kármemből. Belöktem az ajtót, és ott találtam az irodámban Jenny Nightról-t. Keresztbetett lábbal ült az asztalomon, és a sarkával rúgdosta. – Belán, hogy vagy te sajnálatra méltó alkoholista? – kérdezte mosolyogva. – Hú, állati jó ki. Kezdtem érteni, miért nem tud Grovers szabadulni tőle. Végül is mit számít, hogy űrné? Amilyen jó néz ki, az ember azt kívánja, bácsak több lenne belőle. – De hagyjuk ezt. Grovers az ügyfelem nekem pedig el kellett intéznem a nőt, valahogy kivonnom a forgalomból. Egy pillanatra se lazíthattam, valakit mindig hajtanom kellett. Megkerültem az asztalomat, levetettem magam a székbe, feldobtam a kalapomat a fogasra, rágyújtottam egy szivarra, és nagyot sóhajtottam. Jenny meg csak ült, és a sarkával rúgdosta az asztalt. Hogy válaszoljak a kérdésére, egész jó, kösz. Azért jöttem, hogy üzletet kössünk, akkor már inkább egy szkárlatti szonátát hallgatok. Mióta nem voltál nővel? Kit érdekel? Gondolom téged. És ha engem nem érdekel? És ha mégis? Csak nem a testedet kínálod fel nekem, Jenny? Talán. Hogyhogy hogy talán? Most igen, vagy nem? A testem is része az üzletnek. És az mi lenne? Jenny lepattant az asztalról, és elkezdett föl alá járkálni a szőnyegem. Nagyon jól mulatott. Belám, mondta közben, én az invázió első hullámába tartozom. El fogjuk foglalni a földet. Miért? Mert az árosz bolygó, ahonnan származom, túl népesedett. A földre azért van szükségünk, hogy legyen hely azoknak, akik ott már nem férnek el. És miért nem jöttök csak úgy ide, és érzitek magatokat otthon? Elvégre pont úgy néztek ki, mint az emberi lények. Senkinek sem tűnnétek fel. Jenny megállt, és rám nézett. Belán, mi egyáltalán nem így nézünk ki. Amit látsz, az pusztán káprázat, mondta, majd visszajött, és újra felült az asztalra. Hát, akkor hogy néztek ki valójában? Így, mondta majd egy lila villanással eltűnt. Ránéztem az asztalomra, és ott volt a közepén egy ilyen izé. Úgy nézett ki, mint egy átlagos méretű kígyó, azzal a különbséggel, hogy ronda vastagszálú haj borította, a közepén egy nedvező kitüremkedésem pedig egy nagy szem volt. Egy szem. Azon a végén, amelyik a feje volt, nem volt szem, csak vékony száj. Förtelmesen lény volt nap. Megragadtam a telefon, a fejem fölé emeltem és rávágtam. De nem találtam el, mert az az izé arrébb csúszott. Aztán lemászott a szőnyegre. Utána rohantam, hogy összetapossam, de megint a lila villanás látszódott, és Jenny újra ott át előttem. De szemét meg akartál ölni? Ne tűhíts fel, mert kinyírlak. Csak úgy szikrázott a szeme. Oké, okay, bébi, oké. Okay. Csak egy pillanatra összezavarodtam. Ne haragudj. Jó, rendben. Felejtsük el. Szóval, ahogy mondtam, előrekültek minket, hogy felderítsük megfelelő helye számunkra a föld. És úgy gondoljuk, a célunk megvalósítása érdekében szövetségre kéne lépnünk egy-két olyan emberi lényel, mint te. Miért én milyen vagyok? A legmegfelelőbb. Egoista, rászedhető és jellemtelen. És, grover mi a helyzet? Ő mire kell nektek? És a hullá? Hogy jön ő a képbe? Jenny elnevette magát. Sehogy, csak ott értünk földet, és aztán valahogy megkedveltem. Flörtölgetek vele, hogy lekössem magam valamivel. És rám, bébi, rám nem gerjedsz? Te hasznos vagy nekünk, a célunknak. Azzal megindult felé. Teljesen begerjedtem. A testét hozzám nyomta az enyémhez, átöleltük egymást, és összeért a szánk. A nyelvét szinte átlődta a számba. Fóró volt, és úgy tekergett, mint egy kis kígyó. Eltoltam magamtól. Ne, mondtam, ne haragudj, ez nekem nem megy. Rám nézett. Mi ez belem? Mi a gond? Túl öreg vagy? Nem, nem erről van szó, bébi. Hát miről? Hagyjuk, nem akarlak megbántani. Na, ki vele belem? Ne semmi, csak mi van, ha hirtelen megint átváltozol azzal a ronda izévé, azzal a puklival, meg azzal az egyszemmel a közepén. De hát az arosziák gyönyörűek, te dagad fasz! Sejtettem, hogy nem fogsz megérteni. Megkerültem az asztalt, leültem, kihúztam a fiókomat, kivettem a vodkás üveget, lecsavartam a tetejét és meghúztam. Hogy jöttetek a földre? Őrmetróval. Őrmetróval, mi? – És hányan? – Hatan. – Nem hinném, hogy segíthetek nektek, bébi. – Márpedig fogsz? – És ha nem? – Akkor halott vagy. – Na tessék, először lédi halál, most meg te. Ti nők már se csináltok, mint halállal fenyegettek engem, de lehet, hogy ahhoz nekem is lesz egy-két szava. Benyújtam a fiókba a pisztolyomért. Kivettem, kibiztosítottam és ráfogtam. Egészen az zároszig röpítelek ezzel vissza, bébi. Na csak húzd meg a ravaszt, tessék! Mi? Mondom, húzd meg a ravaszt, Belán! Szerinted nem merem? Izzadni kezdett a homlokom. Húzd már meg azt a kurva ravaszt, belem? Ömlött rólam az izzadság. Hát akkor jó utat az aroszra, édesem! Ne! Meghúztam a ravaszt. Nagy oddőrend, és a biztoly visszarúgott a markomban. Kitöröltem a szememből az izzadságot, és felnéztem. Jenny ott állt és mosolygott. Valami volt a szájába. Megnéztem jobban. A golyó volt az. A fogával kapta el. Elindult az asztal felé, megállt a és beleköpta a golyót a hamutartóba. Bébi, ezzel a trükkel rengeteg pénzt kereshetnénk. Össze kéne állnunk, meggazdagodhatnánk. Gondolj bele! Nem gondolok bele belem. Az én erőm és képességem nem erre való. Megint meghúztam a vodkás üveget. Gondban voltam Jenny nightrow Nagy gondban. – Na akkor, – közölte Jenny, – ezennel felveszlek a zárosz szent céljaiért csapatába, ha akarod, ha nem. Egyelőre még vizsgáljuk, hogy elfoglaljuk-e a földet vagy sem. Amint szükségünk lesz rád, értesítünk. – Nézd, Jenny, nem lehetne arról szó, hogy valaki mást keressetek magatoknak erre a hülyeségre. Elmosolyodott. – te is magad kiválasztottnak. Mondta, majd felvillant a lila fény, és eltűnt.